У стародавньому Римі, приміром, до Юлія Цезаря ще дозволялося звертатися просто – Цезарю. В часи імперії на честь Юлія Цезаря стали називати усіх римських імператорів. При імператорі Андріані 117-138 роки Цезар перестає бути власним іменем, перетворюється на титул, який надають спадкоємцеві престолу. Пізніше, 4-5 століття нашої ери, титулом цезаря стали називати усіх носіїв необмеженої самодержавної влади. Звідси і цезар, цісар, цар. Відбулася також мовна еволюція самого слова «цезар». Зі зміцненням, імператорської влади почали виробляти особливі правила звертання до монарха, знаті й простолюдинів. Візантійський імператор Костянтин, прагнучи зміцнити свою владу, запровадив титули, які враховували і ієрархію відносин серед знаті, і були обов'язковими при звертанні до її представників. Згідно зі своїм рангом і титулом, кожний придворний зобов'язаний був брати участь у церемоніях, виконуючи строго визначені функції. Так етикет приписував кількість і конфігурацію ліній для реверанців, герцогів, міністрів, генералів та інших аристократів. Той самий етикет вимагав, щоб слуг гукали кричучи якнайдужче: «Гей, гей!». Зауважимо, певною своєрідністю відрізнявся атакет і нашої держави, України-Русі. Ця давня традиція дійшла й до наших часів. У романі Семена Скляренка «Святослав», де йдеться про події Київської Русі X століття, навколишні мовлять, звертаючись до візантійського імператора Никифора, великий імператоре, божественний Василевсе Мій імператор, мій Василевсе, красою й гордість Візантії. У свою чергу вої русські звертаються до Святослава просто. Княже Святославе, веди нас, княже. Підемо за Русь. Про традиційність такого звертання до князя свідчать і літописні знахідки. Літопис так оповідає про те, як князь Святослав підбадьорив дружину в битві з болгарами. Мабуть, прийдеться нам тут полягти. Потягнім же відважно, браття і дружино. Вояки схаменулися і відповіли, «Де, княже, твоя голова поляже, там і свої зложимо». Проте Романа, який княжи починаючи з 1189 року, сучасники називали головою всіх руських земель, великим князем або царем, самодержцем всеї Русі воліючи цим титулуванням означити те сильне становище, яке він посів в Україні. Загалом же державі часів України Русі властива струнка ієрархія, взаємовідносин людських духовних інституцій, їхній природний, навіть родинний характер. «Батьку, хочемо голови свої поскладати за тебе і честь твою оборонити», запевняли у своїй вірності молодші князі найстаршого. Давнім зразком майже ідеальних взаємин, так званих гуртових порядків, є Запорізька Січ. В одному з описів січового стилю мовиться. Склад, організація і взаємні відносини учасників завжди зазначені тільки в словах. Всі члени, господарі рівні між собою, а відносини молодших до старших і навпаки мають родинний характер. Звідси й термінологія цих відносин майже родинна, адже побутують такі звернення, як батьку, гетьмане, діти мої, браття, братове тощо. У зарубіжних дослідників нерідко зустрічаються згадки про цілий кодекс ввічливості і козаків, і української шляхти. Михайло Грушевський у своїй ілюстрованій історії України так описує рицарство війська Запорожського. В повновласті, виданій послам козацьким для переговорів з цісарем, зве себе військо вільним військом запоріжським. Самі себе козаки звуть товаришами, а ціле військо – товариством. З польської сторони по гречному звуть козаків молойцями або